وَمَنْ كَانَ ظَالِمًا لِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ مُذْنِبٌ وَلَا يُغَفَّرُ لَهُ إِنَّهُ مِنْ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فتلقى آدم من خونا في تو من جميعیان ف مايات نه کوم منني دنن ف منت بیادا یا فله خوونه له وله هم یخسون وال الذي نه کفرو وکه ذبو فيها خاالدونون صورتې بقره مقصد سورة صورتې بقرري بیایان د إثبات مجاامنو إثبات رسالة تويد في سبيل الله انفاق في سبيل الله په دې اړه مضمون سره سورث په تلورو یې تقسیم دي اول یې چې پورې د کې بیان لري سپات توحید 2 مئسا ایت 96177 پورې د کې بیان لري سپات تر رساله تو 2 مئسا ایت 177 پورې د کې بیان لري jihad الله تعالی او 3 مئسا ایت 154 تر خره پورې د کې بیان لري انفاک الله تعالی اول چې 92 ټونو وا دا پتري باندې بابونو باندې مشتمل وا اول باب اي 20 پوريو دويم باب اي 21 نا 39 پورې او دريم باب اي 40 نا 99 پورې دا اول باب بیان شوو دريم باب باندې شروع شو اي 21 نا او باندې کې باول کې د توحید پاغیمانی پېز د لایلی عقلیه سمرد د لایلو فلاتا چلول الله انداز سره بیا اي 23 کې سلوف بري د کور کول اي کې تفویض کامل ور کول او کې دافه دا مهمه کولای چې بيثال بي سات مقصود نی بلکې دا د مسلې د وضاحت لپاره وي بیا په آیت 27 کې حکمته وینئ دنیاvisibility ورکونه د فائصا کانو آیت 29 نه او نیامي ارواج ورکونه اول نه مت چلنه وای د نشته مشته کینو په فتوورنا بالله ځینې نعمت آی کیڅ کې چې دنیا څنګه مثال زفایې لپاره پیدا کړی دي نو кай څنګه تشورو نبی الله درېم نعمت آی کیڅ کې چې استاسو نیکو آدم علی سلام هغه جېمزد می په فرشتو غني او حکم یو کو فرشتو ته ای چې تاسو آدم علی د سجداوکای چې تاسو نیکو عزتمن کړئ دینو تاسو می عزتمن یې نو кай څنګه تشورو نبی الله نو دوا نعمتونه عربیان شې او درم نعمت چې تاسو نیکه اځم علي سلام عزت مل شروع کړی با او آیت نمبر 30 کې الله رب ال عزت ملائک سره مشوراو کا او هغه ته وی چې دا شان زوی انسان پیدا کوم فرشتو خپل انقياد ښکارکو چې الله ست عبادت له انسان پیدا کی غو موږ کنه نو الله وی چې نه انسان پیدا کوم چې هغه پر سره د نفس او سره د شیطان هغه زمای عبادت کوي او زمای ان کي اج وکاي دي ادم عليه السلام دي الله رب العزت ادم عليه السلام او د فرشتو امتحان ورغستو ته ادم عليه السلام په فطرت کې هغه اثرات اخو دي د لوګي ساسر دی د وګو ساسر دی د بیبي بی ساسر دی نو هغه صحیح جوابونه ورک او څنګه په فرشتو کې خودتاله سيزونه سوخايشتو تامل نه نو هغه صحیح جواب ورنکو 2233 کې نه فلم غيبو شه ملائک نه او په ائتنتیس کې چې ادم علی سلام او الهی فضیلت هغه ښاره شو په فرشتو باندې چې هغه صحیح صحیح او فرشتو ته معلوم بیا ائتنتیس کې الله رب لیزه فرشتو ته حکم کول چې تاسو سجده وکړئ ادم علی سلام ته ابلیس یې نو فرشتو سجده وکه او ابلیس انکار زتا چې تکبر وکړ په تکبر د وته انکار وکړ نو او سو دیسے نا و یا آدم اس کن انتا وضو چو کل چندت سرا دیسے نا اللہ رب علی جت آدم علی سلام تا حکم کئی چتانسو پدی باغ کیو سی کئی پدی چندت کیو سی کئی او خبری ما نا خوراکتی کوای او پدی باغ کی او ونالا آگئی تا بنیسی کی گئی امنا خوراک خورا لخولو یا خبر دا ورنیسی کی کئی بمنا زگر کتانسو ورنیسی شوی ڈا سوارنی شوي شوی نساس بیا بیاد آغی خوراک جوړ کنو آغی مانی تفصیل کوي وقلنا اویلی منگا وقلنا اویلی منگا یا آدم یا یادم علی سلاما اس کو نسیگا انتا تو وزوجو کال جننتا و بیبی سوا پدی باق که تو اوستا بیبی بیبی سوکوا بیبی حضرت آدم و بیبی حوا و او دا الله را بولیږي ادم علی سلام د کسې پختاینې پیدا کړی و د کسې پختاینې پیدا کینې ادم علی سلام دو او داغه د کسې پختاینې بس الله په قدرت سره دار او وته نو د را رباندی دو ادم علی سلام دوی ته سوکی وداه ته وایستای بېبې زستا څوک لري زستا د ما نو واځه خلک تاریخ په لکه کې کېږي نهفرې د اسلام دپاره نو هغ وي چې دا خو د خصې توهند او بیا دا سر راسم را چې انسان خو د من نه پیدا دی دا مننی داګلدې دی نو وره وایي دا د خصې توهین دی چې دا دا سلام دا سلام د ې پخته نه پیدا ده دبیوا توهین دی دا کنه نه چې دا د کسیې پخته پیدا ده نو بیا خو انسان د من هم پیدا دے. خون دی منې خو هم پهلی ته ده د بیا د انسان تههین دی ود چې د انسانه وي چې سپور دی چې انسانه کتهان فونه لي شي په بره لاړشي خو ته پیدا د من نه خپل اصل ته به کورې خپل فطرف ته کوري چې ته پیدا د س بیا تا کبور کوه بیا ل کوه د ال لاره ب عدم اسلام ته کتاب کوی دی په یا آدم سرخکارې ته هر پی غمد برد اللہ رب العزت خطاب کرده دی په یا سرا یا حر پی ندا سرا لکا یا عیسیٰ یا موسیٰ او صرف نبی علیہ السلام دی چاکت ایسر تا یا محمد نبی بیلی پا قرآن کی محمد الرسول اللہ شتا و یا محمد نشتا ها یا مزمیلی وطویلی یا ایہو المزمیل یا ایہو المدسر ہو نمی وطن دی اغسطے بلکه په صورت نور اي 63 کې ملياره بولې سات فرماي چې لا ته ځلو دوه رسولي کې دعاي باج کوم باسه تاسو په پیغمبرته په اغه الفاظو باندې आवाज نکوي په کوم چې تاسو خپل یو ملتا واس کوي پیغمبر به یو ځدي راغوي او عزتي چې الله وليا محمد نو دي ویل تاسو ته ویل واي نو اکل نا ویلي مونږه يا ادم يا زملسلامه او اس کو نو سيګه انت تهم پوځو چې کله جنته او سبب په باغ کې باغ چرته جنته چرته نو په دې جنته کې اختلاف دی په دې اختلاف دی چې د جنته په کوم ځایو امام رازي رحمت الله له ته کیړه اجازه مو فعل خو بیا موږ څه درنګي علامه ابن قیم رحمت الله له اغم خپل کتابونو کې واښ کړی دی نو یو خو دا دې د دې چې نس په بارا کې زه جنت خلدي جنتونه دي کنه الله رب دې سره یو په جنت خل ژوند دې لکه یو جنت سلام نوم دې یو جنت فردوس نوم دې یو جنت یادت دې نو اته راځي چې جنت خل ژوندوم داسې دې چې د دې نبی او تل نشته دې मतलब چې له تخول په دې ځل زو داخلي ځکه نه ميشب په تيوي دا ادم عليه السلام هو د جنت ناراوته لري چې له تخول خو بیا نه شي کی دا رنګ دې دیم کول چې دا څنګه سیده ده په اسمان کې نپدی مې تر از راضي چې ادم عليه السلام هو په سمکه پیدا شو ویلې په خبره باندې ادم عليه السلام هو په سمکه باندې جسم کې نه پیدا شو نو څنګه دې په اسمان کې اسمان دې څنګه وخټو دریم کول دا دی چې دا جنت دی باخ نماړه چې عادن دی خو په دې باندې ثبوت نش لري چې نتیعت عذن ماته واستوي کنه جنت نه هو نه دی څلورم کول دا دی او دا صحیح کول دی او دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی دا توقف مطلب دا دی چلنه په قران کریم کې دی او سيز ذکرو کې خو تفصيل په اون کې کې وي په دې خبره لکه په قران کریم کې داونه شته دې ونه تا باندې نه ځي کېږي د صدا د دې ذکر پکې نشته دا رڼي حدیث کې وضاحت لښته کې دا د څه ولده نو توقف چې الله یو ذکر کړې دي په یو څه او تفصيله وضاحت ني کوي نو چې نه تفصيله وضاحت ني کوي او صدا کې دی هوتو خپل جوا خبرم پکې ني د بیا دا غي معلومه نه تزووت ني وي خلک باندې خلک به ته پوښتنه کړی لای نه خبرو کین کتوي یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابراہیم علیه السلام، سکود الله کو نوخه چاو او د ایسو ځایه او چاړه ځایه اورا، اوره سہی ځایه اورا، خانک ځایه اورا. او د بلایې میته پوسنه. څوک به د آسمان د سښینه جوړ دی؟ څوک به وایي او یانه جارج ما چې لټوي؟ څوک لرنې دیوالوالو کنه؟ د دماغ طرف نه کوئی بنټ. نو یې تېښه د مخې نه پټ دیوال راوړی نو بیا. نو ستاسو تاسو چې خدای پاپې ما بندک اوس نه شي را وړي دی والله والله بړوکې یا روواچله که نه بړوکې والله یا راواچ دا اوس نه شي را وړي دی د قه دییوان دی طب باانه شو نور د شا پهطرفون نه شي راتللیخوا چې قییامت چې برې دواې سور وکې او بیا بروسې اومون منپل د انسیون بیا به رواني نو بعضې خلت دا په لایي تپوسو کې او د لایني سوالوې چې خپل وخت سا کوي د خپل وخت ممسه کوه کوم څه چې د دین فائدې نه وی نقصان پچی نه وی په پتا چې خبره د ټیم خرابول پکې نه دي دا د مو زکه چې هغه کیسه د دین فائدوي هغه کیسه د دنیا فائدوي نو د قرآنی کریم مقصد لوبل باب خبره راغلل چې هغه حاصل وی هغه اونې چونی دا وې کې نا کې اتی دیو د عمل اسلامي په بیلته قرآنی کریم دا آدم علی السلام دا واقعیه ذکر کړیده قرآنی کریم کې الله رب العزت دا آدم علی السلام دا واقعیه ووځه ذکر کړیده خدای دې څنګه چې دا فائده لپاره لکه دلته کې به تورې نعمت او احسان ذکر کړي ترغیب پکې ور کوي چې د جنات او فرشتو ماننې کې آدم علی السلام ته فضیلت ور کړې نو кайفه ته ورونه ویل ترغیب ور کوي استماته چه ستاسونی که ازم علیه سلام تا ما فسیلت ورکڑی تا رجمی ورکڑی دا چه سنگ ستاسونی که دا اللہ تابیدار و دا ستاسون تابیدار څنګه سنگ چه ستاسونی که دا اللہ دا حکامات و مطابر جن دا ستاسون تیر کئی کڑی نو دا بطوری نیمت و ایسان زکر کئی د دا موسیٰ علیه سلام واکیا قرآنی کریم دیرسل و نزیاد تقریبا نیسو بیس مقتب زکر شو د هر چي د ژوند څخه ګټه او ګټه لپاره نو قرآني کریمي په وسوسه فکر کې او صبر وکړي چې الله رب وليځ تاسو خبره شي له دې ته د دې زموږ د دنیا څخه فائده د آخرت څخه فائده نو اقولنا ولي ممنغا يا تمسكن يا دمل سلام او سيغا انت تو وجو جنن او بي بيسرا طبي باختي وكل ادوار خرات کوي كلا د تسني سيغدا د كل تسني او كل کنا خران یو کلا او یو کلو وای کی خبره کل کلا کلو کل یو کسا امر ده کلا دو کسا تمر ده او کلو بیرو تمر ده کلو ولا تسرفو نو کلا د ور خرات من هدا ری باغنا رغاذن بیس یاران رغاذن بیس یار بغیر ذره پټوکنا چیست ک می پکینی خوایڅ سونه مخ خو خلو کوم زینه خوایڅ هیس شی ما چرتهې چې ستاسو د وواړو ما دا ظیر د مخاطب دی ستاسو د دو والله تقهبه ه شجره ته او منې سر کېږي دي منې ته د باخ اجازت خو کو خو پهې باخې دغه ممنوه خلعلاقم و خوله و کې په خبر چې د قالاتات ومنوا ده دې وونې ل بنیزوم نه ور نو والله تقبا منې کېګ دوه شجره دبي وې ته قالت دانوية لا تأكلوا هذه الشجرة وانتقرق مكوية بلکه ولا تقرباني سيكي كي بمنا ذكا قطاس ديلة نزو وربي لبعض الساة خوراك تمركي قرآن قرآن قال الله رب العزت يو قناه نمنا فرمي دانوية دا قناه مكوية بلکه نزو موارزة لكه زنا زنا ببارك الله رب العزت فرمي ولا تقربو زنا د جنا هغه سباب ته مړې سيکي غي دغه که د جنا اسباب ته نېځي شوي د بیا په جنا بیا په جنا کې وقيشي لکه ګورې ا څنګه دې چا مې خوخه جنا سابي پر دې جنا شعور کې تاسو به د شکري دي جنا سابي هغه و چې په ما باندې خبره وغالي په څو ځله ورزم یا سره یا خندا چې غونی کړم زنه د څام خوخني خو چې کله اله کو بالغان شي او د دې ترเมځو ستر هدرني اپلمنټ کې د ایریکس لکه اکثر رشتہران چې بالغان شي د تر د ماما بچي نو د یو وسره فری شي ستر پردني په قوتونو په کورونو کې غو ستر پردای شي نکېږي خو د افریقا دا یا لاتی پی ودان او تناس په فلمونه کتل دا سندر او ریدل دا رنگ په چنجلو کې او دا په نقره کې بره دل نو پتا شي حالات کې اوا ستر امن ته غا ختم شي زموږ د استادانو استاذ شیخ القران رحمت الله علی بیان مې بل او غوریدو زباخه جوړي وای خو دې مونږ دې جماعت نه په کور کې به ترته اوایي په کور کې بیا دسهح نه په برډ ی د بررنډې نه په کوورټه کې هدستې ده دا ولېښه به کور کې زه کوي کور کې به مون ځده کوي چې دد دا پرده دا به حاله پاکې شي سری شو سرو سره بان یو ځ نو اوس ښ لا د مون اجازت په جممات کې نهشتهري یعنی په جممات کې خو دا سړي ټولو مونځو له راغلی ف په اوود کې پاک سفا په پا جممات ک وک زینا نه کوي دوول دا لا ادت نهتلې له اجازت نه شته چې ته به د سری سره ی نوږي نو چې ی خې له په جمات کې د سرړی سره دمون په سکول اجازت نه شتهته په کې د دردون جهازت نهشت نو آیا اسلام دیښې ته په چ کې د تتللو اجازت پر کوئ خبرې ته سووچ کوئ کوآې خریم اضبطکر کوي چې ی خې لا ېسممي سره دمون سکول اجازت نه شته کمون لځیک نه سر بهي دا کومه چې موږ ډیر ځل په دې ورځو کې ته پوسی کې سورچاره راوونه تاسو باورې یی له ځمګه په گاون کې تراوی کې ګمو کېښو یی له ځمګه غاړی چې جو تهو دې گاون کې څوک یې پਛات کېږي په کور کې کومې لیدې یا زوټې کنا د تاج مته سلام خو مخې له بسړی وه لاړ شو ته بخښه ولاړې ته یو ځه واځه موږ څخه کومې پټه وځو سره په ه خپل به چول هم ور خپل کسم هم په کې ور خپل کارم کوو تالی چله په کور کې دا موزدي خ دپارې چې دبار طاقت نه شي لرلی نو خبره مېدي پورې کوله چېښې دا د جمعې سر زمون سکولي یاازت نه شتهري نو په چ کې د لو او دا به مووت او په سوزې کې د ګړیلواجازت شته او دا خوشکمري چې د سوز کې ته برون سوز کې ته وروپېي او دا شوندي سریکوي وي او دا واړ ور سره ولاړي او دا چې سريباې او دا سر تور لاسونه پر کو او ډونونه پهې ل کېددي اسلام ددي جازت ورکل سمونګه ملګري چې پکې ور سرريشي و دا خو اسلامي جننج او سرډ ته کور پهې نو تا چې دا چې والې تا تا سره وو ددي تا ته اسلامي جازت پر کولو وای نهمو غ پهلارهتل نوولسه بهې کول نور بې س کول دوول بېغاې تا چولی نو خبر مې دې پوری کولم چکورانی کوي ول ولا تقربوا الزنا کوم ځای کې چې د جناسباب یا هغه تمور ده نو کله چې اله کې جنا یو بل ننبر ورکی او ګب شپ شورو شي نو ول ګب شپ کې ساده خبري یو بل بیا دی خبري شي نو بیا فریخه ګونی شي نو 파ری کې بیا مونږه تاسو شورو شي ته مونږ راشه ته تاسو کولای شئ کې یو ډول بل ارشو پارک له بل ارشو ډاډې پر اوالو 얼ته به کمره واخلو په کریوانی لاړ بشو ملاقات وک. د زینو وشکونش. د زینو आवाज بابه ته چني سلو شو نو هغه زینو کی شو اخیښ. په دې وینه د سیناټه کوم زابط یې ته مو چښتګه نو غیر محارم سره مو فري کیږه. دارنګ په دې پارکونو کې په دې بازارونو کې ډېر ضروري ګرځېدل. په شپې کې به خلک فري شيکه. په دې کې بیا باندې ګونو ته مایل شيکه. دې رواډ شوی ختی پکې ته کړی شوی ډېری پهني پکې بدنام شوی دین ځلمی له ځان پکې بدنام شو ډېر ور د کړی پکې بدنام شو او دا ټول د دې آزادۍ د وچې نو ولا تخربا منځ کېږي تاسو ورانم تل تکې ولا تخربا د دې نه شبده تسنیه حا دې شجرتا دیونیتان ون دسلام قران او سنت مد ذکر کړئ بس قران او سنت د ذکر کړی نو مونږ هم په کیسه نه کوو فتكونه من الظالمین فتكونه کدا فری دا په با محذوف باندې تفریده تفری مطلب اکثر مونږ وایو کنه دا فری په پا محذوف باندې تفریده تی فری ای تفریح نو څه مطلب مطلب دا چې د دې فيه موږ کیسه کلام محذوف ته او داافې چې د دا سته اصلدي کاان راې دی وله تققربه شجره ته ان تققربا په تورهې نه وای وي ان تققربا ک سرری تاسو دوواړه نې شوي دي وونې ته نو ش به تاسو دو کمې کوونک ان تققربا دلتهې شرر چې دی هغه محضووف دی پوې په خبربان دی دی ت خیال ته وي پکې ځکه کهديته دی مضووف ته تا, تا, تا س خیال نه کوئ نو بیا په ماه باې نه پوهوي دی یا په تاکو نشي و تاسو مينځوالي مين د ظالمانو نه اصول ته کیدل دې معنی وو کې چې شیبه تاسو د ظالمانو نه دي پیغمبر ظالم شي نه صف ولا وسوک شي وي دي خبره معنی کې نو څه پیغمبر او د یو عام بند ته هيڅ خیال وساتې د عذاب و خیال بساتی چه رسول دا الفاظ دا چه دا پار استعمالو آیا د الفاظ دا پیغمبر نشان صلاح مناسب تی تو خو بر اپریلی شی بات دا ظالمان دا تو جی پیغمبر ظالم شي شی نبیه بدا منصف سوک د دا نه نباز حکمات زون دی او منصف دی ناغا پیغمبر دی او بیا داسې پیغمبر چه غا بول بشر دی اگه دا طول انسانانو نفلار دی بشی غا ظالم شی دا انصاف فالا بسوک شی نو ساته ای ظلم دا پا مانه دا کمی سر رازی. خول ما مانه کئی چه ظلم پا لغت که کمی طویلی شي او نقصان طویلی شي او پا دیبانی تایی دو سورت کهف پیزل نسام سی بارا آیت نمبر تین تیس کلکو گو رای باج خلق دا نومونه تاسو سره په معنا ده کومې کوي نو اې دا ټیک نه ده سټي په خپل او ګورې دې دا, دا, دا وی تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر دا قرآن په قرآن سره چې زلم په معنا ده کمی راځي ای سنتې وګورئ کل تل جنتینې اعتت وکوله ولم تزلم منه شیئا کل تل جنتینې زمونکې ملګری چې په موبایل باندې درس اوري نو دوی تم په کار دي چې د درس په ټینګ خپل قران مجید خپل کتابین سره ساتي زه دا کته چې اورېدو څخه ګټه نیسه هغه دلته اوري او ځان تکي په دماغونو وځي چې بنده په وین دا <سؤال> பை سره دا علم راجمکی راغې دکی نوبل دی بیا په کار راځي کل تل جنتین دا دو طرف ماونه او ات ات ورکول وی کوله می وی خپلې دا دو طرف باغو کتا تسنیرا مطلب باغ نه خو یو چا پیرو خو په دې منځ کې نیر تلو نو یو طرف ته وبل طرف نو نیوی تر څو کارېدل پکې توا باغونه هوو اصل کې یو باغ نو نوت وررکلو برې باغه و کولهها می خپلی ولام تسلیم من هو او نه کمول دد نه ش سې یعنی هر کال چې بهڅونه میوهوالوو مخ به وه که بااسې باغونه ځمکې داسې که چې کال ډېره م او کې کال کمه یا بل کالسیاتتهې د دد به همخ ډېره م میوهوه او ته کې لم تظم ظلم په مه دهسه د کمی او کوته و چې زلم بلو کولو دی باخ نوولې باغ سلو کولو کې دی اذا كان لدينا أكل وشور؟ لا لا ولم تظلم أو نبي كما أقول منه منه أن يكون هناك شيئا سيزم نظلم في لغتك كم تبني ظلم في لغتك كم تبني مفسرين منه في كل سنة تبني لم تظلم أي لم تنقص نبي كما أقول امام راشد اصفهانی رحمۃ اللہ علیہ په مفردات القرآن کې سفر نمبر 538 غاردې کې د ظلم اغاترې اقسام ذکر کای هغه وين قالبا ځن حکماي بعضو حکماي وایي ما حکما وايي کې الظلم ثلاثه ظلم د پترنت قسمونه بنلې الاول ظلم بین الله الظلم بین الانسان و بین الله تعالی اول قسم ظلم د انسان او د لنتر منځ او اساس یده او اعظم کفر او ودت الوهیت سرچیدید دین سره ما کفر ده او شرک او شپ او نفاق او منافقته کدا ته د الله سره زلونکی د الله سره زیات کی چې د الله هه تولوہییت ته د تاپل چلا ورک او ولذالک قال عز وجل او بیا په دې باندې پیش کیږي د دې وجهی نو ویل دی الله رب الاول شه ان شرک لزالمونزلین شرک شره د لزالمونزلین وساني او قسم ظلم بينه نه بين الناس د یو ظلم زلم د خپل او د خلکو ترمنز دکه سړیول ل کهه په انسانه رو باې زلو مکې په انسانه روبانې زلو مکې یا هو قس او د دوم دغه کدي لکه ديبانې یت چې د ان نه الناس ی خین ملامت یا په او دسان روبانې ده چې رو زلم کوي په خلکو کقطتل کې یو سرناو یا ولنورۃ بیزدیوکی دا نن دې بل آیس پتا یې کې پیشکای ومن قتل قتل مظلوما فجعلنا لوليه سلطانا کوم انسان چې مظلوم قتل شو وللا وی ما دغه هغه چې وارث یې هغه ته غلبه و بری ورکړی بخبل بدل اخلی هغه مانی تفصیل شوی اوس تاسو یاد کې راځي سورې بقره افتوالي درس کې قصاص مين الظالم باندې وسهالس او در کسم د زلم بين نه هووه بين نه نفسي تا زلم په خپل ځانمانې کولشابانې په خپل ځانمانې زلم کول به یا خو قس او د توم دغه قستې بقولي تاله فمنین هم زالې مللي نفسې ام هم مختې زلم یعنی خپل ځانله تمې کول خپل ځان سره زلم خپل ځان ل تمې ولجت كما ول بكل سهولتون او غا عرايشونه كما ول وقال او دار ان بل قال تعالى په دې باندې دی، ته دا د سوره بقره ايته په ذکر کړلې امام راغيبو چې فتكونا من الظالمين که سري تاسو ته مني ته ني شي شوي شي وتاسو د ظالمانو له ظلم په معنی د سوي کنني اوس خو جنت کناش يي خو کلی تیاره خو رئیس طيب دی، که چنت نهوتئ د بیا به و داخور او دا مزینی د مشقت او په با تکیسې باختته شو پوه شوي فایتندې نو والله تققرهبا منېځ کيه زه سا دي منې ته او په تاسو نې شوي دي ونې ته ل ش به تاسو مې نهاللی م د کوې کوون کونا خپل نې متونونه بهنا ل کمم کوي د په اضله همشاانو ی دا دواړه شیطانه دو دو سوره اراف کی راتي وقسمهما اني لكما من الناس شي قسمونه ومتو خړو چې زمادي قصبي په لابلانه کې زساس د لوړو د خیر په حالو لایم سوره اراف کې به دا تفصیل ذکر دله کی وي فازلههما وې خو يول چې خو يول شیطان شیطان هو ول باندې په لار را رواني او بوږه اخته کوي خو هیجدا د قصې په اختیار په اختیار یې کنه؟ نو چې وې اختیار به دراو خو یې غنایه د دې بې ګنار شو؟ نو دې ګنار کنه نو اځم علي <سؤال> سلام هم ګنار نه دې ځایم شو. سکه ته خپل نه ګار نه کوي دا خو شیطان خو یېو نو قسمونه وڅوخره. نفا ات الله مشیتو نو خو یې ول ددوانه شیطان خل نه یې ذل نو خو یول داوانه شي تا نو د حكمنا يا نه یا هغهشن نه ف آخره جهما یراوي ول داواړه م ما دغه یمتونونه ونه کان نه چې داوانه في باغې کې داواره نو هغې نره وستل وکل نه ویللي مونږ ا بتون ځ ول بعض کوم بعض د ما نور د پاار راز دشمنان دي اه بتو بعض المفسرين معنا كي كس شوي تأس باوده دلي أو بعض المفسرين مانا كي كي إهبت نو كم مفسرين كي وي كي كس شوي نو دا غي دا خيال ده كي دا باغ دا براق اسمان كي كس شوي دينا أو كم مانا مفسرين كي مانا كي إهبت وزاي نو آغي وي كي دا باغ بز مكبان ده إمام وانفره مطلالي خودت توقف قائل ده واغوهي وایي دابان قمه کوو او دابانغ پوکه دا پرې او غری پهچو دعلاق با دی وو دکه تا سخیا ل کوي اوس دا د ملک نه چېلااقې را په پورته شي نو دوی ت خلک پااسنی وایي وایي پاسانې را کو شو وایي د ت خاریت چې خلک لا شي پېور ته لا شي مران ته لا شي نو تقلا کې وایي اودی فېې سره تپوسوکې دا سررته اوسیې پهکتته اوسي پقته یلی په خبر کې مردان کې اسلام آباد کې بدغه تا او دا لاتي څنګه غورو دې دی تا براله کی وی نو امام مولوی کوي کتاب کې دا په براله کوکيو زکه وڅللې هی بیتو کوشن دا خبره بیا کیږي خو خیر زاسو د جنگ خبر نه دا ما مخه تاسو وي وقلنا ویلمغه هی بیتو زاین хто زاین باه کوم بایز نا تولې ما سند ما سنور ده په راتوونکو دشمنان دي دشمن نه نه یا خدای آدم علی سلام د اوله دشمنۍ ته اشاره ده چې څوک بناځه وعلى السلام پلار رزي او ته اوسوک باندې شیطان پلار رزي څنګه جوړيږي پس خلک کوئی ګوره وایتا څو ولیا ترجمه کوي او استاد خور سره ورانه د استاد روخ سره ورنه اوس ګوره ما سره دی خور په قران باندې مې مېګري شي سمو سره ډو ورانه ما سره اوور په ققرآران ملګري شي دما سره اډو را نهته زما یو سرو زما یو مامادي ما سره پهقرران ملګري شي زما او سره بلکل را زما د ډه سر دی زما د سرکل ته زما رتدارارې بر رشتې قدر یو زما بهړه او د قرران هغه قدر خو نه لا نور خو بیا د هر سر نهبره زما ده کې دی ز به دا خللکو دا قدر کوو او ما سر خو د پهقرآ ملګري شي که نه اوس زې ناوري او رتدانان م وای چې زنګ خبر ته چې دې د او دې وای چيستا زنګ پورې مونږه کوفر دې او دا وای موږ کوم څومپ کارونه کیږي زنګ وجوړي کی باندې جوړيږي وای نه وایساس وای په خپل کور کې څنګه دې نو زنګ باندې څو ما سره د کور خلک قران ته نې کیني ما سره ما سره نې منی اولته بدناو ملګي ته مونته نه لګي درو وای چې سیفه خله راځي په کوڅه کې په ټوله فل پاره ځمالي لګي وای زنګ جوړيږي کمنه جوړيږي او څنګه به انسان انګان؟ ځکه دا خپل ذات ته په ژوندون کې ځغوري قران खाम خاټرکو. زموږ په ذات پاره کې سمټې کو نه شي ویلي ما خو هغه صبر کړې دی. او په قران معنی و انسان ټیک کای په توحید معنی ټیک کای او سنت معنی ټیک کای زموږ د مړي په کور ته خوارات نشته او دا وښتا زه به خامخاور دنګم څنګه به زکو وایي په خبره نو تي خبرې ته خیال کوی په وخت شیطان واسوڅوای شي زم دنیا څنګه ملامت کوي وای جوړونکو نه هکيو تو ګورندا پلان کې پلان کې سنگاپور کول کې متفق تي هغه ټول په ګډه متفق تي کښې پوبیدات متفق تي او زم ما کور دی او د توحید تر نه ده او یو د شک ډللا زمو د دې ترเมځي خو اختلاف پچړکی شي ولې یو خدای زمو السلام په اولاد د دشمنۍ ته اشاره ده او یا نه مراد د دم م سلام او دیبل سرمنز چې دا کمې چګړی دي نو هغې ته اشاره ده جګورې دا جګړي د غه وخت نه را روانلي دي په راي تاسو خوقرآ والی چې ستاسو په کور د خو د دا خبرې نه ب تا د حق او دماتل او کشمکش دی او تا د کوم وختې چې دنیا ل آباد نهوه عدم م سلام په جنت ک او دا جن جوور شوي دی تا خو به ته پورې چې بلیس ژونې دی دا جنګوري نو الله ورته ووي مپل بعضكم بته بعض کومې بعضې نه اوس یو سوال را ځي یته را را ځي چې عاد اسلام ف کوناانه وکري که نه فاضل له الشيطان ده شيطان شتانو خو یول نو چېشیطان او خو یله د بیا د د چنت راوللي وویست وته خبره باندې جواب رالی چې باول الله رابل ل زت فرشته فریشتو ته هو کوم کو فریشتو سره مشوراو کتی انی ځای لند فی الارخلیفه زز یو لیونا پیدا کوم یو خلیفه پیدا کوم خلیفه مانی مکری و کنه خپل ځای باندې الله مطلب داو چې دنیا بادون ټول غواړم نو باز ته فطیرو بی الیقینی د چې الله ربل عزت اعظم علی سلام دنیا ته علی کولو اعظم علی سلام په هندستان کې را کو سکو به هوا یې په کې را غوږه کا نو جیوه خبره ده چې په باختې یوځ وو او پر کودو کې بلیل بلیل شو تا خو د خورآ د فه هم چې داله ته یو ول نه ېته بعض کوم ل بعض تولته یو ځ را کو شوي دي یو ځ را کو شوي دي او بیا یو ځ پات شوي دي نو الله رابل لزات ک تری په چنت ن دنیایا ته را لېګلی دې لرنګاني ویډیو د خوشاله وی تیار یار متو نو نو کو دایته جنت نه ډایریکټ دنیا ته تور تن تر کو شیوي ځکه انسانان پکینو فصلونه پکینو او مالې پکینو نو داس ار سونو کدا پیغمبر خو دې به پریشان شي دی به خفشېږي ځکه انسان چې مشکل یو دشت ته لاړ شي نو یو یې حبت درای شي نو العرب لزت پر یان کول نه غتو نو العرب لزت وتا ځغه ونه ټارګټ زغه نه خاکا وتا چې دې باندې ورځي او ګډينه دې ميوه خورل بیا بګورې خځه تني نو اعظم علي سلام باندې رابه او شیطان خو هغه په خپل کس او پزوت کې وکړا هغه خاګر چې جی دینم باور کین تار کړم نو دې دوک کړلو نو الله رب ال عزت و توي چې ماف دی. دي ماف کوم دي خو په شان ته دي ته جنت نځي نو هغه وی چې که دنیا نه چې هر ځای ته مليږي سم کوم څه په ماسک یو تر نه راځي وايي دا خبره دايري کې څنګه ځکه الله علیه سلام د دوستو دوست پلنا پیغمبر او اوغان لا څه په کولونو غوستو الله انه کوڅل کې د الله علیه وسلم خفشي نو بس ودی طریقه باندې اگر اګو کوس کو د دې د پارښت د دنیا ته په خوشاله خوشاله لاشي حالت کې ژوند کوي چې دنیا آباد کړي پدی خبره باندې نور پاکستان نو ودی ځواني مشر استاد محترم الی دی عمر مال اولاد او په ایم کې خیر او برکت واچي وای د دې لاسي مثال دی چې هغه بیا د خپل استاد محترم نه نقل کوي د مولانا عبد الله سنت رحمت الله علیه چې دا به د استادان او استاذي هغه خپل کتاب کې ژر د تې غالبا الهام الرحمن کې چې د دې مثال دی لکه هغه خپل بچی لپاره کوي د دې وینمو کالبور کله چې دې ماشوم د پيو مده پوره شي نو بیا مور دا ماشوم د پيو نه اړای د دې لپاره چې اوسه پوري زمونږ د پيټه مفید او د دې نه باس پدي پيو سهار نه کیږي اوس په تنور خوراکونه کې چې تا له پوره طاقت ملایيږي ماشوم د پيو نه نمون کیږي نو مور بیا سکه خپل سینما نیکاله مسبروله کوي ترخه کله چې نه وښته او کله څو کله چې د ماشوم څې ددو د دې په یوه ډول بچي او دینو لپاره کنه شروع کی څنګه ولا طاقت ورک نو دا نه خبر نو دا نه زیده فارو نو اځم الله سلام نم دا کاروشو شیطان نو کوي نو الله دې ماف ګوم دې او چې توس دنیا تلشي چې دنیا بادش پدی فازل له شیطان باندې نه مانی خبره پاتشوه حدیث کی راځي حدیث د بوخاری کی حدیث نمبر 2330 مند تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کی سی اغه وی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولولا هوا لم تكن انث زوجها وایک بھی بهوا نبی نو یвих چې په تخپل خوند سره خیانت لنی کړی نو خیانت سو نو محدثین دا په مطلب مطلبا ذکر کئی البدایه و نهایه که جلد ایک سفه چیانسی مانی آغاوی چی کانت حواو اکلت من الشجرتی قبل آدم و ای داوم دی بی حواوا چی دید آدم علیه سلام نمخ که دیدی ونی نخوراک کری په خبره بخورا کور آدم علیه سلام بیغمبر دی کنی دی بیام مخ که خوراک نو کری چا کریم؟ خزی کری عزم نو ایدی دا زمن السلام لمخ خوارا کو وهی یلتی حدته ولا اکلها او وجنا فزوان کیدی خاونتم ترقیق ور کوچ ولتم پیخره خده چیش خوری کنه خاونت ولتم پیخره یبت دی لتوئی او دم مطلب ذکر کئی مفسرین او چوا اما خیرت الحوائج او هچی حیانت له حوائج هوا دی نو زوجها بل خاون سرا نو وئی فید نهار دا نهپتر کې نسیحت فشهجره وایي دا ختې دا چې ب خپل خاون ته نصسیحتتو نه کوو چکنی تهونې د دی نه خوراکمه کوه یا والله خواله ور ځمه بلې په خبره په کار دا چې دی ته ویللی ووي لا پې غیر زالک ځانیک او د دی ایلاوي ب هووا ته خایت نه کړېګوري دا خپل یا م بل تهتوولې ختې نوس نه دی کړي او په کار داوه چې ب خپل خاون ته ویللی ووي چېره ته خوراک تهمهک کوکل لاله غه شوې به وورات کړی وي که نو قپول مشکل کتاب دی من هیث صین جلین س په پان چارې ح نمبر هزار نوبانوي دا ذکر کړ دی چې دا وخوادل نو ددي ده وجه نوله کوم سو دپار را ف اور پسمه کې مستقرون د قرار دی مستقرون لوغ وې قرار دی مطلب پدېسم کوانيستا سو لکشان چل دی دا مستقیل ټکانستا سو نه دا داساسو ارضی ټکانه دا ارضی قیام لیساسو ارضی قیام دی او تاسو به سورګل لګل تکي اي استقرار څه توي ولما ما نه کی استقرار دي توي چې بندر منډوي او په منډه کې ستړي شو یو دوتری مونټ لهوتري کې او دموک یو بیا په منډه شي نو د اخیراټ په مقابل کې ساده جن گویا کچی درې څلور منټه دماده بس تا سره راڑالا دولی دی ومتاون او سکدا الاحین تریو یو وقت پوری ومتاون او سکدا تر یو وقت پوری ہین ستا وی نو امام بخاری بخاری کی کتاب احادیث الانبیائی او بیا پا کباب دی خلق آدم و ضروریتا ہو تخلیق دادم علیہ السلام او داغت اولادا حدیث نمبر 3325 نه بعد اغه لیکي چې الحين عند العرب من الساعه الى ما يسعده وهي ان په عربي کې د یو ساعت نه والی که باندې یو ساعت لور رقم کړم د یو ساعت نه تر دومره وخت پوري چې دا غړيړو شمار نشته وینځه ته پوري مطلب یو وخت پوري وبسته په دنیا کې سیګي استاجون یا پیزه کالا یا لس یا شل یا سلویخ یا پندوس ارو زر رشی خودی خوبزی کر او چا چی عمر دیر کردئی او چا چی عمر دیر کردئی او چا پتی خپل میفیل که خیالو کئی چا پندوس کالا عمری در چا با پیزه پندوسی در چا با سلویخ در چا با دیر شی دو چی بند پتی خپل عمر لک شاته تا نظر واچای نو بند کوي چې چی خدای پاکتا عمر بس اکی تیر شو څوک دا شي وایي چې رڈی رومر مته کوډيره سپریشم ها ته پیغلي دي نه اوموي چې وایي ا موږ غو پرونه ما شي مالي څنګه غو ګډياله پرتي لا موږ غو وکیلونه لري لا پرتي او تا وګوره 260 شيستمالور دا نه دي چې ته می زړید یغای وایي پرنجنه کوي خلک هم وایي دا پرنجنه وبل اور زیوادو ان نه دا دی وایي چې کېږي نوتاون سکه ده احین تر وخته پورې تر یو وخته پورې سکه ده په تکه <تصفيق> <تصفيق> آدممو مربې کلېمات دا سور همې مکر کوي چېستاسونی کو جااتې امجد نه یو لغذ شوی نو الله ی غه و تهافکو هغه مې تهافکو نو کوي په بالله باللهته عدم اسلام نه لغذ شو شو هغه مافیو نو الله مافکو الله سکو الله ماسکو ما به اوس نن الله ماسکو تاسو څه پېښېږي نن څه نه پوهې؟ الته ور څه دی ولته؟ خالي وره کې غېلې. ته خوښه. لکه ځان ځان کوي کنه هغې. په نو ساعت کولا وناسه ځل ځان ځان کوي. نو ګورې نادم سلام نام لږ شو. صحیح ده؟ پیغمبر یې مو شو. ادم علیہ السلام تو بویس اللہ مافکو او ابلیس آغاڑو دا اقپلی گناہ دا توبی اڑو سغکو لکو بلکہ دا اقپلی گناہ دا پا لا نور نور دلائیل کتا کو ریان چاہتا ہے انسان نچی گناہ کی گی دا انسان نچی گناہ کی گی او په انسان تو گناہ پانی ملامت دا کی گی فتا بہترین صفت دے نفس لو أو جي انسان غناءو كيو بغناء باني بياك لك بشي أو أغغناء لبيا دلائل غوري أو بيا ولد جواز دلائل غوري دا بدي جائزة دا باغي جائزة دا دا او أو دا بي سواكار دي الله دي مدد دا غدل نوساتي وفتلقى از ذكر اللي دي زي تخيال كوي فتلقى از ذكره فتلقى مانا ابن قطعبان بغريب القرآن كتئي فطلاطا ايو مانا د اخجا وقبله ويغسي يا قبلكري چا ادم و ادم, آدم, آدم علیہ السلام فطلاق قابل او ادمو يسايل من ربي لفل ربنا کلماتن يو سو کلمي فطابا لئی الله مہربانیوں کو پد باندے فطلق ادمو من ربی کلماتن کلمات ادم علیہ السلام د اللہ نے کلمات ذکریں لقد قرأها فتابه ک د تکاري دا تفري د په مضوفبانې تفري موژنده که نه د دلته کلام معضوب دی هغه کلامشي دی فقره هغه کلماتې او اوتل دلاني بما نې في ماو غله د فنابانې الله میربانیې وکه په دبانې د توې بت الله ته شي نو مطلب الله پهخل بندبانې میربانی وکړه او د دې ته په بنده چې بندتوشی د پمانه د رجوع کولو رجوع کول د خپل ګنا نه نیکهي طرف دا. یا رجوع کول پمانه په منځي طرفه چې بندته ګنا نه په ونتیه طرف ته رجوع کا او خپل بد فعل مانی په پمانه شو چې توبه وای ته به چې توبه وای کنه وای پلان یې باندې توبه وئسته مطلب خپل ګنا باندې تومانه شو په شو چې رځه مابد کار کړی دی نو يقيناً دالنا كذين الدم عليه سلام توبه وسطا الله بميربانيو كنا إنه يقيناً دالنا كذين هو التواب أمده الله دي توبه قبله انك يا الرحيم خاص ميربانا لكي ترخيق بركي توبية أو صونة تأكيدات تكرت اليو إن يهود أمير فصل يهو يهو التواب الإفلام بداخل يمل الرحيم مطلب دام چې هر کس ما گناه دا نوشی نو اللہ تا توباو باسا اللہ تا رجوع که گناه نراوارا اللہ با دی مافکی اوز دا کلمات چو فتلاق آدم کلمات یا چا دا کلمات قرآن کریم پا خبلا بانی شکر کردی او ما مختی ہوئی چه دا دا قرآن کریم بهترین تفسیر دی چه دا قرآن تفسیر اغام پا قرآن باندیوشی یا کوم د قران د تفسیر راسلو طریقې دي <سلام> یو توې تفسیر القران بالقران چې یو ځې کې عایز مجمل وي او بل ځې کې مساحت وضاحت شي لکه دکې د محمد تن صلعم معنا وکړه لا پته کونا من الظالمين په معنا داسې دکې دا مي تایید نو په کومه آسرا وړلو سوره کهف آیت 33 نو دا د قران به ترینه طریقه ده د تفسیر القران بالاحاديث صحیحه چې قران کریم یو ځې کې وضاحت نشوي د په صحیح هيڅکې هغې ظهت شوي وي دسلام فستانان نه خبري نه کوي که نه وما چېقانل هو الله هو وه ی وه لکنغهته وهي کېږي دریم دقرآې کیم تفسییل بیا کوالې صاحبه چې د سبه فخواالبانې د قرنې کم ظه شي ځکه چې ساحابې کام دبي کم سو اللهلهلم ړومبی ش بر دي او غ چې په ګران اوسممت خ پوې نوګورې داسېمونونه پوهي یالم دې ننن زماني خلک راپاسي او هغه وی نه وي صحابو نه دا غلطی شوه صحابو دا غلطی شوه نو وای ته په قران خوبي ته صحابه خوبيږي صحابي نبی عليه السلام سره یو ځله وخت یې کړی دی د کوه صحابه کی غلطی و نه دی نه سلام مود نو وی لښکار دې غلطه نبی عليه السلام هم دې شالهاس نه کوي او څلورم د قراني کریم تفسیر په خپل د ائمه مجتهدین سره هغه مهدیین چې داتې استی یا کطا دی هندی تبته دی او دا او خلقت خلق دی چې د دې زمانی په حواله باندې نبی علیه السلام خپل ام عربي اشاره پیور کړی دی نبی علیه السلام فرمای خیر القرون قرنی بوست فيهم بهترینه زمانہ زماده چې په کې راګللې شي مې صحابه کرام ثم الذين يلونهم جاءي زماني خلق ور دي چې زه بوته نزدي يلي تابعین چې په حالت د ایمان کې د صحابه سره ملاقات کړی دی اوسو ملل چې له لونهم بیا تاسو څنګه وردي چې ته به تا دې ته یې ورنږدې انتابタニ قرآن تفسیر او قواله د ائمه مصطفیو سلام دا څلور صديګې د قرآنی کریم تفسیر نو قرآنی کریم سورته عراف اتم چې په راي 23 وګورئ هغه الفاظ چې په بل ذکر کړی سوره 11 آیت نمبر 23 کو ری دروښته 23 آدم علی السلام باکه شروع د دوی دغه خط په تفصیلي ذکر شوه دی بیا په تفصیلي بیا ذکر دا چې آدم علی السلام ته شیطان کوم قسمونه خوڑلی دی او کما دوکې ولا ور کړی دا او قال ويل ريه زم اليسلام او بي بي هوا ربنا وزمربا ظلمنا كما ي hukum ga انفسنا فقدلماني ذولا مغدريم كسم سو مطلب پهله مرتبه پهلا مرتبه یعنی غا کوم نعمتونه چې کوم په جنت کې اغه ځان لا کم کړو نو الا لم تغفر لنا او قشرتا پر دره وانه چول په وانی غفر فماند پر دره چول نو کوتو دا غفر مانا دوم دې بخنیو کې نو لدم علی السلام کو ګناه نه وکړي دی دې مکه موږ معنا وځل چې فزل له ما دا شیطان او کوي او دا ګناه لپاره قص او اراده شر دي که ته کو نه قص او نه اراده واخوي دلې هون د بل د لاس نو ان لم تغفر لنا تجرنا پر در او ان چول پغ مری غفرا دا ګوره قران کریم په معنا د پر دې راځي وترحمنا و رحم دیونو کو پمونه دلنه كوننا هم حشو غه مده الخاسرین د ثوانيانو نام قرآن كريم ذا الفاظ بقبلا ذكر كوري دي دارن گئ بخاري بابم کی گئ دي باب و تخلیق آدم و ضرورية تهو كداية ذكر كوري او بیا أبو العالية قول ذكر كوري دي وقال أبو العالية او ويل دي أبو العالية كفتلق آدم و من ربه کلمات عزق آدم علی السلام ذا قبل ربنا سا كلمي نو فهوا قولهو نوعی غسلیمات قولو دا الله تعالی دا وینا دا ربنا دا اللہ پا کتاب کی ربنا سلمنا نفسنا و انم تغفر لنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین یعنی دا سورت آراف آئیت 23 شارو کا چا؟ ابو الالیہ او دا دا ابو الالیہ دا قول دا امام بخاری ذکر کرنے دے ابن کسیر آقا پول چند ایک کی آقا ذکر کرنے دے پدیشے باندی كلماتنا مفسر بقوله تعالى <حل>. واذا كلماتنا تفسير كيف الله تعالى ده يقول في قال ربنا ظلمنا واذا ده تفسير كيف قال ربنا ظلمنا ان تسنا لم تغفر لنا وترحمنا لكن لم يغافرن بل ده كلمات ذكر ابن كثير ما يتينا مراد سوره اعراف ايتيه ولا كلماتي وينبه خبر بالي او بيابي زراویانو نور اقوالې چې پر کړې دي او بیا وایې امنی تاثیر چې وروم یها ځان مجاهد ینه مطلب دا خبرې وای ما دا سن نه نې دا خبرې مجاهد قابیم کړې دي او صحیح د ریشوور اعظم کړې دي تابعې ابن اباسره زلنوشه ګرځې او دارنګ ابو ال ali همې کړې دي او ردیه ابن نسم هم کړې دي قطادم کړې دي حسن بصری رحمت الله علیه کړې دي او اتمام کړې یې پر او عبد الرحمن ابن زهد ابن اسلاما تغنم دا, دا منقول دي اوز دا دي تفسير پا مقابل دا حدث پا كتابونو كيوبل روايط راضي او دا غي دا عمر رجلونو پا روايط سراغا ذكر كي دي دا, دا عمر عمر رجلونو تا نسبت شوه دي وزده پا وضاحت کو مستطرق دا تا دا حدث و كتاب دا غذكر كي دي متوفا 45 هجري او دا بحقی پا Uh, حدیث uh, صفه نمبر 458 کی اگہ ذکر کړی دي بے تحقیق بدلار نبوت کی او مسلک در صحیح ہیں کی دارالمت عمر ابن خطاب روایت په اوپر یې روایت ذکر کړی دي سند دی په لږ ذکر کوم د تابع روایت او دا سند ځان سره خولی کوي په طالع رتلار سند کی عبدالرحمن ابن زید ابن اسلام عن عمر ابن خطاب قال وي عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ماذا عمر ابن خطاب رزمه هنا روايتين قال ابن عمر عمر رزنه فرميت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماني الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرتكب ادم الخطيه وكان ادم عليه السلام نخطا اشوا فقال ادم ويا ادم عليه السلام ويك اسالك بحق محمد الله ستعنا سؤالكم بحق محمد صلى الله عليه وسلم بحق يعني بوسيلة نو الله رب لزدفة وفورمان قال يا آدم كيف عرفت محمد اي آدم عليه السلامة تا محمد سندو بجندو ولم اخلقو واغا خلاما بيدا كده منذي وقال آدممو ودم سلام السلام چېلي انکه انکه خلف تهنی ددي وچ نه چې تا کلهزه پیدا کم بیاي که په سر و ش کو د فرغته مووقتل الله قوه ار شي هغه د اررش دي مکتوبند دي کلي شوي چېله الله الله الله محمد, الله. لكن دي محمد دي الله رسول الله چې نه شته دی بل حاج سه لیکن یول الله و محمد اللهسوندي نوزه پوه شوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نم دخبل جان سره یو ځې ذکر کړی دی نو وایدارنګ ما وی چې دا بتا ته محبوب اومې نو وای ما دا غو پوسیلا باندې سوال وکړو چې الله تعالی تاسو سوال کوم د نبی عليه السلام په چې خپل تر دی نو, نو, نو قال الله تعالی نو الله تو پرمایشت صدقته یادم ادمه ته خوشحاله او انه لاحب الخلق ليا و ادمه نبی عليه السلام کومه ډیره زیات محبوبته بیا خبر ما ته ډېر زیات محبوب دی او او دمونې بی حې او زمانه سوالو به دغه به اولازه به تا او بخم او ای بیا ور پس یومله چې خلقت خلقته محم زن نو ما خلق و کاه ک محمد نووي پیدا کړي نوما بتم نوې پیدا کړي نو تا خبره بیا په مسلمانانو کې خوارش شو نوخوارش شووه نوخوارش نو نوخواره شووه او بیا شاعرانو لږیا شو او د دی حدیث پتا یې کې شاعر ویل کړي بابا خو شاعر دی خو بس غلطی تی نشي ویله خپل دیوان کې پاوله صفوان یې غلي کین قصورت ته محمد نوې پیدا ما باندې وی پیدا ټولې د دنیا قصورت ته محمد نوې پیدا ما باندې پیدا کړي دا دنیا او دا ټولې مسالې د دې روایت په نه پیدا شي په ټوله مسالې د دې روایت په د پیدا شي نو چې سوال راځي چې ن بیا ل اسلام خول الله پیدا نبی نهدي خورو پیدا, پیدا دا شوي که نه د سینګه ته وایي چې که چریمان نه بیا ل سلام نو پیدا کړی نو لما خلکته ما به نو پیدا کړی او دو دا چې دا دنیا د نو بیا ل د مخه پیدا ده نو دا ن بیا ل سلامتهشي ل پیدا دی او در دا چې ن بیا دنیا د نو ل سلام د مخه پیدا ده دو نبی سلام بیا مخکې ولې نه را وستو او دا ټول روې ولې را وسته دی ورې دې خبره باندې تاسو جوابو دې ته خیال کوئ ته یاد دا وایي بل نا چې به یې ما بي دایې چې زاره وایي په سند او متن غوڼ کې د دې هغه ته صحیح نه دي د صحیح حدیث سند تبکتی شي چې رسخه پردنه وکړي او په متن کې به د ګوري چې د حدیث متن مطلب متن مطلب اكمال فاس دی او سند اگر اویان چې کوم ځای وځګړی دي د دې ورته سبا که تیسي چې ايده حدیث را متن د خوستې قران او د سره د برابرې کنه نو اول موږ په متن باندې خبره کوو چې دا د دې حدیث نامتن قران سره تري ځای ټکراییږي اول سر شریعت ایڅ په سره الله رب لېڅ اته فرمایي وما ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون <تصفح> الله او جن او انس مخ په عبادت کړی دي او حدیث کجین او انس دا دنیا ته ولما د نبی علی السلام د مخبې لاګړی خبرې تم کاله؟ ښا دا رنګ دې دی حدیث کې وایي اس الک به حق محمد او بیا وایي او تهوني به حق محمد لو قرآنی کریم په خپل هغه کلمات ذکر کړی دی کنه په قرآنیو شان کلمات ذکر کړی دی حدیث په شان دی سلام دې نو ته غلطه کړو راغو دې دل پکې د دې سویه وقایې سنتي سکې په خپل الله را بولې ځات فرمای په تلقا ادمه مې ربې کلي مات ادمه د خپل رب نه کلي او حدیث کې سړي چې عدم عليه السلام خپل قياس کو چې د ارش په پایوبه نه الله د نبی له سلام نوم یو ځه ولیدو دوی ځاګینې په یاکو چې الله څنګه ځا سره د نوم ژغتي نو داسې ورته تمرتبم ژغتي نو څه مطلب ادم سلام السلام د خپل قياس لپاره د الله کلي مه یې خبره باندې پریخاوته یو دای وينه دنیا د نبی علی سلام د مخ په یاده د ګورانه نبی علی سلام ته نبی علی سلام الله رب ال عزت ته موږ مضبوطی چې کله او وړي موږ او نه چلس دنیاګانې مته سنوري پیدا کولیش خو له قانون ته انه دیخه قانون الله دیخه دی چې نبی علی سلام د دې مخلوق د رهنمای د پاره والی ګل شو دا هغه دنیا نه لبه دنیا الله د خپل عبادت لپاره پیدا کړې ده او بل خبره چې د دې حدیث بسنعت دي عبد الرحمان ابن زید ابن اسلام ده او دا په اتفاق د محدثین سره ضعیف راوی دي او بل خبره ده چې مستدرک کې حاکم دی حدیث صحیح وایي او دا مستددی حاکم بل کتاب دی بل کتاب المدخل ال صحیح صفه نمبر 22 تیپی جرح کړی دا پاپ درحمان ابن زیدانی او بیا وایي چې عبد الرحمن ابن زید روا نبيه احاديثا موضوعا وایي دا عبد الرحمن ابن زید تخبل لا ابن الزائف احاديثن روایتتین نو اې دا روایتن تخبل لا نارغستلې نو اې دم ضعیفتي یو یوه کې تیپی جرح کړی دا بل جکې تیپی مدح کړی دا نو نور مفسرین ګوره دا ته تحقیق نکای خدای جرح ہوتا دی دادی اللہ زمان ساتی زکرامولا دوار جانو خوش علی ورکی دا تحقیق آغای کڑی دے اومو دے دا خبره واضح کڑی دا اسنان سو شک آغا شبا ختمش لفت اللقا پسیز ذکر لی آدم و آدم علیہ السلام میر ربی تخفر ربنا کلماتیں سکلیمی کمی کلمی سور عراف کمی کلمی دی نو فاطمه باندې نو ویل استلی دا کلمې نو الله مې ربانی وک په ځوانی انه یقینا دل اچین هو الرحیم دا دې تو په قبلون کې خاص مې ربانا قلنا بتو منها جميعا وسط تمت خطاب کوي بالبشارۃ قلنا ویل من غا اه زین یا اه بتو کو شین الا اه بتو ک متو نه بدل تک ما قانون دی اولنا ملي مونږه هي بي یا زاي يا كل شي من هته دي جنت ما زميا ټول فإما فا يأتي انكم مني ذنبت خزي دنيا ته قوتي جاي او ز الله وي زم ما قانون پد انسان پورې کوي سقدا سمکا سما د الله وي چا ده د الله ده دو الله وي زم ما پس ما اوسيږي زم ما قانون غو ملي په په خبره انسان ته یو ملک ته زینه دا ملک قانون به ونی که دا ملک ته قانون خلاف ورجی کای نه غو ملک والے بیا بری دي نه سزا ولا ور کای جیل ولا ور بیا ما پس پصره لیکی او کنه صدیر غټ کار کړي د ښاړو ال تمرمږي ولای وي چې سما په سمه کوششې نو سما قانون به منې د فهم ما یات انکم بسرکل چیراشی تاسو امني سماج طرف نه هو دن انبیاء کرام دلته کې ہدایت نو مرتبه ده اررسالو رسول و انظال پتوندا یوخر ده که نه دا مو مه چې داې خاصه ینی چې ام بیا او کتابونه دله را شي او بیان من د فمن ته بیا چا چېتابدارې وک کهه هودا یا زما د ام بیا زما د کتابونه د فله خوفون نه سر را لیم په ضبانې راتلون کې وخته باه خو غ یاره چې راتلون کې یا په زمکهه یا په کور او بنده سره دا خوشي چې خ پاک چې ت دامال مدلله سلار نه شي داوکې را نه ت ون کې وی خوف یا کور کې مریض پروتی سخ او بنده سره دا خو چې مور نه شي د ته خوته را تلونکې وخته پااره انسان وانې خوف والله هم میزنون او نبا بهې غمجن شي په تېر شو وخت پسې په تېرو شو خبر وانی غم کول ل کار د بندنده پچی نو تیس سرړ خو و چې چا سره دا لا رابولې زه ته طرف نه ده لا کتاب اات میینان اصل شي نو بیا دا شپ ور زهغه روغ نهتهګغل بیاته مخکې د پاره منډ کوشش کوي دا نه چې بس زما یو بچ مړ دی ز به ټولو م راغز وتو نه خو د خدای خدای وغست کهه زه به ساناللهسه نه کوم زه به سانال اخرت ل کوم ز به د خدای ان لهسهنو کوم په زه به ټوله ورناست زه به جوړو د دا کاري چې پچی مرشل په کال کلونو بیا څوک نه کلاسیک ماته نه کلاسیک باندې بنا خبرې ونه کوي جامي ونه وینا غوندي څه چلې سمزه مرګو چې او خواندلو چاوي چې مونږ راځې ده دا نه څنګه باندې دښمن دي ويترو رجا مو تیر شو درو رجا مو نه تیر شو اوس دې دونو وینځونو په شانتي دې را مو نه وره نو هم يهزنون نبهي غم جن شي پتي شي وخبسي دا ري باید خلکې هغه کې و وکه چې تاسو سکي وای کومه تعلیم کړې وې اوس په لوي افسر وې اوس په زم ډاکټر وې اوس په زم استاد وې اوس دا وې هغه وې نو د پېټه خپګانې یاره باید خلک یې فلانو دومره د نړۍ وګړل او زپاد شي ته دا نه وای بس وای ماله چې الله د خپل کتاب قدري دا محبت راکړي ماده پر دا گافتي اڅخه خدای بينا ګريم نو خدای مې په آینده کې انځادي او خدای مې د تیرو په مونو نامړه سبر سره راته او دا یو ډیر خوله کې سيتی چې الله تعالی ورکو ولله دې مله مبارکي اځره قران سره نی لګېدل نه د teisره په ګانې ښه دا ته لکت چې الله تعالی ته دې واته دا کوټه غواړي دا کالې جوړون غواړي خپل ټول کړي لګا لور کون وایي می کاغذ ستل غواړي آیا خدای کېږي او لاره نه وخت چې پبلک پېشرې وته هايش او چې باندې نه لږه پهات باندې موتمعي نه کا وای چې په دې نه بچي پیدا کړی چې د سري نصیبم پیدا کړل <سؤال> هغه وخت چې راشل لا بار سرته ورسې وای دون نه پریشانه کیږي خو چې قران سره دې نی لګي دلې په دې پریشان یې خدای دې ministre تا به سماده اخیری وخت کېږي یا خدای قران ته نشي نبی السلام چې زینو هغه خيري وخت کې دومر ره خو دزاامو پلام په دوم دا باې نه جوړ کېږ ل کاغه پس چې کمې جړګان نه شو د غهې کم میشنو چل چې تا چې ب تژړه در په خوران مطم شي هغه بیا دنیا پسې نخه په کېږي چې وایي ګټور شته وای بګ نه شته وایي موټور نه شته وکاربار نه شتهول نهنه کفر ورده اوس تخفیف تخفیف ورک چې چا د دي او بدو د مسین نه کارو کوي ول نځینوا کسان کفرو چې انکار یوو د ققرآ نامو مخې دقرآ بایانو شو که نهمانې کتابو نوول نځینوه کسان کفرو چې انکار یوکو د ققرآ نام وکس زبو تذب و کوم بیا یادېنا زمون داتونونه د توه ده د بدو د مسین کار وکو د توه د دا د ف جپرییانو خبري او دا د دسان نه لګیا دي کس ضبو یو ګروپ چرلت ان کار وککوو چې زمون خپل د خپل مدرسې ته اوزر خپل بیان او تعلیم کې زموږ تاسو دې ته چمتو ديسته صحیح شو او تیم چې هغه په ټول ده په درزو ترسو وا وي ویلیمره ترسو وي زموږ کو دې ز قران خوښي خلې تاسو په کلی کې رڼا غا نه او ولادي د دې جگہ د بل کې خرځي وې نه درسون ګرځم لوس مې څيته تی راځي خو چې ربي وی راځي سلغټه داኹټون دینوان کو او دغه په لکه په چنګا څولو چا څنګه رقم خاجي نه کړ د مړي په کور کې نکینی او بازار منډي وي او چر تکینه نه اسلی په کاله را او پسې دی ته ونه خبره شو نه تر شو کو تر جامد منډي ته کړې دي ما زیره په مانګې دې ته تر څو مو نه چې تکسیبو کې دا خونه دې دین دې ولا خبرې دي نو لای کدا که و لایک دا کسان چې دا د د الله د کتاب انکارو کوو تجیب ټو کوم نو لاکه دا کسانهحابون نارې وروله خلت هم اوفیها خالیدون دا به برې ور کې همې شاده پاره وي ددي اوور نه بیا د تلل نه شته شکه چېاف د شیرکو دکوفر د پهې بان یا غ دویم باب ختم شو پهې کلې داجه توهید پههغې باې پېو د لا یا سمر د لایلو او بیا سور خبرې طیس کې آ سې تخف پ کې بشارت چیس کې د فته او د ک دنیام اررب او ت تممت ته کتاب شوبل بشارت تخفیف قلنا وقلل نا ویللی مونګه یا د مو کو یا دسهه موسی ګاند ته ته وزکل ژ نه ته وبي وقلنا اذ وانا فراد كما يمين هذه باغنا رغدن تريمان ديسرا حيث شسته ما چرتن چه کو کشس ناس دوانو ولا تقربوا من ذي الگا ديونتا او کو چرتن ایشوینو شیوتا سودخل وترج کمون کنا تخبل نعمتلو کمون کنا لو فزل له مشيطان او کو يولد دوانا شيطانا نه ها تا حکمنا و اخرجه همانوی ویسل دادوانا مما دا غلی مطلو ناچیو دادوانا پا غی که و قلنا اوی لیمونگا اللاوی اوی لیمونگا ایه بیتون زایی تول بازو کمبازی ساسو لیبازند بازو نور د پارا دوون دشمنان دی و لکم ساس دا پارا فی الارز بزماکی مستقرون زیده کرا رای دی و متا اونو فائده دی لاحین تریا و وقتا بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم <سؤال> صلی الله علی رسوله وسلم علی یوسف علیه السلام یربی دفضل ربنا کلمات یوسف علیه السلام نو اغه یوسف علیه فتا باله ان الله مربیو کپاغه ماندی ان هو یقینن الذللا تشری هو الثواب الرحیم زغلادی تو قبل ان کی خاص مربینا قلنا ویلمون اه بیتو زید دی باغنا تولو نو هر کله چی را حساب زمانه طرف نہ ہوتا نبی کرامو کتابنا اسممانانی کتابونه ې شریتونه نه فمنته بیا چا چې طزارې و کاه دا یا زما د هم بیا او د کتابونه دفللاخواوف نه لیم نهبی سرره پهدي بانندې راتونونکې وختپاره والله هم یا زنون نه بهدي غمجن شي په تیر شي وخت پسېول ل نهوه کسان کفرو چې انکار و کوو د توهی د لایلوونه وکت ذو بیا یادې نو تذب کو زم د قرآ نو لا سر دا کسان احاب نارې اور والله خلنددي همدي مایا کې خاارزون همې د پاار وي Так, и схожу туда, и поправлю, причём. Ну, всё нормально. А, нормально. Подожди, ну ты дала, а я тоже. А это колоради. Да, подожди, давай так. И там вообще, а, ну, пойдёшь, где там?